Але Марія встала над літами і заспівала щастям, як весна, без боязні, мов пташечка відкрито своїм свяченим голосом живим, аж каменю замуляло жити, аж схід замріяв днем уже новим, аж роги поспадали із рогатих, повертали звідки, хто посмів, немов хто їх поцілив із рогаток, Богдан перехрестився явний зміг. Свій вузличок Марійка розв'язала, Той вузличок сухеньких повен сліз, Аж чортівня зібгалася, зів'яла, Один, мов, до зорі кудись поліз, Себе лупили з розпачу дринами, Вривалися в ріллю, як хробаки, Де інде одригалися піснями, Втікали, наче п'яні повз роки, Білілись скрізь повиорані кості І працею наживані горби, Ще відьми торгувались на погості, і звідчаєм зривалося добий, та сонце вже за обрію звучало, в ріллі зазолотіли качани, не черепи, а кавуни блищали, і розставало царство сатани, і храм ставав, як паска на великдень, і з яблунь, жита, жайворів, і роз, і умивався у сльозі провидець. Що й йому це бачить, привелось, Причисто так ставало на землі, На всій безмежній, скупаній у крові, От тих пісень марійчиних, От сліз, от подиху всевишньої любові. Народ вставав до обрію з пісень, Мов соняхи, селяни й оборонці, Беззвучно всі співали «Новий день», Молилися, сміхалися до сонця Усі, мов народились в сорочках У нім бахмрі, мов янголи щасливі Скоромислами райду на плечах Зі скупаними дітками у зливах Крізь нас ішли і зникали у очах Лиш дивним вітром душі обдавало І ті слова, що рідним не сказали Цвіли на їхніх спалених устах Творили танці, грали на скрипках І на дніпрових хвилях, і бандурах І з рушниками, хлібом на руках Ні скривджених, ні хворих, ні понурих На рахівницях яблунь, слив і груш Літав в садах, лічили їм зозулі Колись жмурились груша неворуш Тепер навіки в безвісті поснулі і мама йшла марічина, й брати, але чомусь Марійку не взнавали, І сестричка, теж, забувши, підрости, і тато он у льоли кривавій, і шло їх стільки важкої землі, старі й малі дорогою за обрій, нектар душі, лишаючи бджолі, на суд страшний, беззахисно хоробрі, і йшли. Мов зібрані на рать, мирське відклавши, назавжди не всує. На всіх лежала Божа благодать. Одного жаль, що нас вони не чують. В ріллі думок блукає грузне серце, По білім білим вишива сльоза. Моя любов, світе, мій, не серця, Що я тобі так мало ще сказав, Що, мов, дитя пиріг я не осили, Хоча життя так щедро відтяло, Мої слова у серці колосились, Я колосили вистали в стило. Тепер мій дар нічого не боїться, Ні тризний мук, ні суду солов'їв. В моїй душі твоя душа повінця, Як сонце в водах ранішніх стоїть. Я весь порив, мале дитя хоробре, То мить себе пристало нам хіба. Уяви біла кізка через обрій у наскакалцій, Радісно стриба, Любов жертовна, щедра на уроки. За стільки літ у болю аж на дні Твоє ім'я ласкаве і високе, Мов книга книг явилося мені. Чому ж тобою мало світ наш родить? Чому, чому у світу все ж ти є? Лице твоє щодня на небі сходить і хмаркою безслідно розстає в ріллі думок, блукає грузне серце, по білім білим вишива сльоза. Моя любове, світе мій, не серця, дай шанс мені про тебе розказати.